В якій навчався, з авіаційного училища теж немає. Він дуже любив тебе, Андрію, задовольняв усі твої забаганки. А скільки іграшок приносив, автомобілі та трактори з механічним заводом, крокуючи екскаватори, літаки. Побилися, на жаль, батька не пам'ятаєш зовсім. І ще зовсім був маленький, от і не пам'ятаєш. Ага, тільки з моїх розповідей можеш згадати. Загинув тут. Довго тобі не казали, щоб не травмувати психіку. Очевидно, модель літального апарата потребувала вдосконалення, була з дефектами. І він не зміг приземлитися, щоб рятуватися. Сину мій, хто ж до пуття розповість про останні драматичні хвилини, а то й секунди, в якій виріжується доля наукового пошуку людського життя. Може, сподівався на щастя, на свою майстерність і волю, Може, священне почуття обов'язку перемогло все. Отут, над цими полями, а найточніше, над цим байраком, де тече чистий струмок, ростуть верболози, і густо снується ожина. Свідків немає, давно сталося, і слідків нема. Розумієш, Андрію, твій батько був прекрасною людиною, мужньою хороброю, відданою героїчній справі. Ти схожий на нього – Манерою всміхатися, ледь нахиляти голову до лівого плеча, ходити, говорити, і волі тобі не позичати її веселого відкритого розуму. Хоче знати, яким був твій батько. Заглядай частіше вглиб своєї душі. Прислухайся до неї. Вже вечір аквамаринові сутінки холонуть поміж яблунями в садках, вітер угамувався. І вляглися по води небес, на яких пелістками білого латаття займаються зорі. Машина вибігає з колодяжного, мабуть, так змія знімає із себе шкіру, як я зараз намагаюся позбутися тих відчуттів і настрою, що пов'язані з цим селом. Андрій мовчить. Спідометр показує швидкість 60 км на годину, 70, 80, 90 і лише тоді я наказую собі вгамуватися, дисциплінувати нерви і зусиллям волі, збавляю швидкість. Андрій не каже й слова. Власне, в наші попередні наїзди до колодяжного він теж не відзначався балакучістю, хіба що розпитував. А сьогодні не розпитує. І це похмуре мовчання болить мені. В термосі є гарячий чай, озиваюся. Вип'єш? У відповідь він лише заперечливо хитаю головою. Хотілося б знати, про що він думає, і водночас боязко потикатися у світ його думок. Дивно, чому саме сьогодні йому захотілося поїхати до Колодяжного. Дорога в полях, у лісі, через місточки над темними річками, через села, осяєні вечірніми вогнями, розмотується і розмотується. Але я чомусь не годна зосередитися на мінливій красі вересневого вечора. Негодно позбутися чудної думки про змію, який, мабуть, болить, коли вона сама здирає із себе шкіру. Місто. Світлофар нашої машини вливається в море рухливих вогнів. Трохи легше є. Навіть від відчуття пасивної близькості сотен тисяч інших машин. В мому волі сілкуюся згадати, яка приємна пригода сталася зі мною. Спершу везу Андрія додому, потім – Ставлю машину в гараж, який не так далеко від будинку. Повертаюся одну вуличку на тролейбусі. Підсвідомо б'ється та сама думка «Що ж сталося?» і несподівано всміхаюся. Так, уранці, коли квапилася на роботу, незнайомий чоловік підняв на тротуарі лискуче ядро каштана і подарував мені. Каштан і досі в кишені моєї мохерової кофти – я торкаюся до нього пучками пальців майже з дитячою втіхою і усміхнена ступаю в під'їзд свого будинку. Наступного ранку, здається, чортищий, на кулачки не билися, над вухом вибухає телефонний дзвінок. Прожогом, щоб не розбудити Андрія, хапаю трубку. «Жанно, слухай, учор я познайомилася з Фернанделем». Спросоння? Якийсь час не можу второпати, що дзвонить Фаїна Яківна. «З ким?» – питаю, прикриваючу трубку долонею. «Та з Фернанделем!» – веселою водночас сердито кричить вона.